Achtes Hadith Gott ist mit dem Diener zufrieden zu sein, um Essen zu essen, und er wird von ihm gelobt, oder er trinkt das Getränk, damit er dadurch gelobt wird.